بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> باب الدعای للمید جنازہ کی اہم چکم خبری دیگن سولات الجنازہ نوغد آغا دعا کوادی قیامشو او دغسی تکبیرات اربعاشو او دعا جنازہم در دقی ان دمر دي لپاره دعا کینه ویل رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایلي چې کله تاسو په مړي جنازه کوي نو په اخره څلو دعا هغه لپاره خلاص سره دعا وکړئ اخلاص همدا چې د جنازه یو په سمت د الله په دربار کې سپارښت کولې او برغیر د میستانه دنیا کې چې څوک ده چا دربار تراش کډیر غټ جوړم کډای خو او څخه له پ ظاره سپارښت نارښونو انسان او مجرم لرمه حق هغه ملک الحکیم الذات چې خالق او مالک دی او کریم ذات دی داغه دربار کې اوسه سپارښتونکی نو الله و هم د غمر لپاره امر پرې تلکې خدای ته پېښدار سره دعا وشي دا لا د زاد لپاره او دا موږ حاجت مو ته سورس میرے دکښو غره یې نه بیرالسلام دا خلاص صدا ذکر کړی پاک شمالو حدواي ندی وی هغه مخلوق شیخ خپل نسبتونه دی حدیثونو تکي او ير امنګ په حدیث عمل کو نش په جنازه ودري نو پنڈی ودی ماتي کې مذابا وا تکس مولا شلخ صدا غا نه پکي الګا تچرتو و د وادې کی تابی کی جن بیرالسلام پیو په خلال ته د قرآن کې موږ ورې نو قرآن کریم ویلی یوکم ایوکم احسنو احسنما اکثر عمل نه ویل اکثر له دوه نه نه راځه ها دا چې په احادیث کې د جنازې لپاره مختلفې دعاګانې راغلي دي او د دې نه چې په یو ځریده توریا نه لکه به یو دعا کرلا بلکې بلکې بلکې بلکې نو مختلفه مواضیو کې په یو ځای کې نه دي او چې ته پیټي دشمني نو بس اغام په دې خبرو کې بیاښت کې هغه پاکی کته خبره نه پی نو دوي تر پاتې کې دا دوام دا اغام دا اغام دا ټول که په یو مړی نه بیر دا دې غني دوا غاني منقولي د لشقار است واغاني منقولي جناب هم دا چې څوک هم دعا خي دا ورشي اغري یاد کی بیا دا مالکی حضرت پنځبانه او دروازه تا امام مارکی ویلي دا دا بهرهره ځاون ته پوسه کې نوې زاو د څوکمو نو کو ناول تکبیر جو کوم دا جن مستحمد صلی الله علیه و آله دا دین د او کوم اللهم ان عبدك فلان کوي په او د زیاد پڑی بیلادو کچکم دعا دنو آغام مستنی بروسو ذکر کی صدر لکتا پاور سران چنانچی را امام احمد نیحمبل او دا دغه خلق و پنیزبانیم داغ دعا بہتردہ سردار چی زیادت کمینا خلا محفر لحیین و محیتینا لے نا حدیث مستنی بمزکر کردی امام بیشیقیم زکر کردی مستنی احمد کیمشتیم داغ دعا مستابیت تا نعم مسلم کی دعا دا او ابن مالک کوئی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیو صحابی فجنا زکیو نماز اغان وارد کیدا دعا ای دا اللهم اغفر له وارحمه عافی وابوانه وکرم ذله ووسع مدخله واوصله بالمائي والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابي ذمن الدنس وادین ودارن خیره مینداری او اهل خیره مین اولی او زوجا خیره مین زوجی او وادخله الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اوګنی مالک وی دي ترمان او کوج کښ د امړې زوی ته دعا نبی په ماوی دمرا او غنی دعا غانی چې مکه او نشته مونږ وینې چې او چرته نګرا غل وکتابو لري په وخت کې احادیثږي خلقو دي کړو په احادیثږي نشتا نو فا فاخري سره د دعا په اخلاص سره دعا کول پکاتی بیا دا خبر هم دي کوتای چې نبی ني اسلام نے کرمي دعاګانی منقوم دي چې اگر چاو کری ډېر بهتره ولیکن کجا د لري دي نه او داغه قرآنی اوپر دعا, دعا, دعا ربنا اغفر رب لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان وَلَا تَجَعْلِ بِقُلُوبِنَا غِلِّ الَّذِينَ آمَنَتْ وَمْسِيَتْ آمن. وَرِيْكِ وري. وري. رَبَّنَا آتِنَنِي وَتَنِي وَيَا وي. <تصفيق> عَلَيْوْنِيشْخَ مَا خُوِيِ زَمْهَرْوَانَ <تصفيق> خُوَتْرَغْلِيْوْمَ ابو هريره زه نه ته پوسو کوچ تا څنګه او درود و سلام نه چې مونږه په جنازه کاو نو ابو هريره ورته وي اما الذي قلت اي سره دا اغنه چي تاوي وي ويرې ما څنګه چې مروان ابو هريره زه مکه خبره وخت وي مروان مت خبره کړي په یباني ابو هريره زه کو پښیو اندته خبرې باندې کړوي دوته وچ آیا سره د اګن جتاوی نوچ او نوم وینمنه اوس مې وړی دا بل <سؤال> لار نشي په پوسخه ماخه کې راوی کانه کلام کانه بین المقبره ذلک ته خبرې مې کی شو نو به غریزه هم څنګه د جاهلیت پښتون کونه چرنه کوم نه ښه نه وښه اور تو ذات وهي تو ربها وانت خلقتها وانت هديتها ليها نعم وانت قبلت روحها تعلم بسرها ولانيتها جينا شفاء فاغفر لها بعد لا يوقل لها ها ابي قال فقد غرمنا شيء ورافقنا شيء بنيان لو تدينا وتدينا وتدينا وتا شو علينا و علينا اننا ما فيش او ما فيش الله ما لا تحرمنا جروذ الفاز بجوارها جنب جوي خي قال فانا عبد الرحمن وراي هذا المشيو قال خط انا من ورا خط انا ابراهيم الراديو قال عبد الرحمن وراي وعبد الرحمن اكثر مقارنه كنا بالوارد من جرافان قالوا انه ما لترتني محمد دانوا كده ترنوا الله دينك اللي عايش عليه على مدار الدين والمجتمع ده فقي قدنه القبر ده في دين القبر نور ربنا الرحمن جل في وحده په نوټ په وړاندې راځي چې موږ د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړو چې د هغه په اړه موږ په اړه څه په کې د قبر د جنازې او قبر باندې حدیثو کومې یې عبارت یې دایمه او یې اختلاف شته پرې ویلونه پکې د خو تاسو د مذاهبو خلاصو دي د جنازمن فقبر باندې د امام شافعي څخه فريس باندې د امام احمد او د سیده ابن واحب او د امام مالک په روایت شاد کی جائز ده اگر چه مشهور دی امام مالک کینه اگر من الصلات الجنازه دره على القبر او دغه باندې ابو انی پای ابراهیم نه خیر قور کړ ایو له جماعت قبر باندې کې ناست بیا اهنا په مزبت دیو تبسیل زریتی باندې کلکړې و زیره ایو له خپل کړې چې چرته یو مړ بغیر د جنازینه خښوی نو په قبر جنازه کې دی شي او کبر د جنازې دینه نه غږ شوی دا سره په قبر جنازانو نشکې بیا په قبر چې جنازه جاهز ده چومړې هغه د جنازې نه خشوي نو څمره وخته پوری کېږي یو روایت کې راځي چې تدریو راځي یو روایت کې راځي ادهای ور دي مال می تپسخ او ينتقیق چې مړې پرځي بلې او دې درې نه وداسوال سوال چې مړه پر ستدل او یي دېدلې نه دي د دیب سبت لري جامړې پر ستدل دیو کړلې نو صاحب د هدايه کلی پر دې کې اعتبار غالب راايده اکبر رائے پر دې کې اورز له او دا خبره صحیحه ده یو جداده په باسي زمانو کې مړې زر پړتي باسي زر نه پړتي دغه بجې مې کې چې په دماغ کې کېږي نو زر خرابې ګوري کې زر نه خرابې فزوشال او تذبیط راس کوتي څنګه په جمی کې زر خرابې کې ګوري کې زر نه په جمی کې د دماغ کې دنه ګرمې دن نظر نو دنه او په وډی کې دنه مکه یې به بار غران زر نخرابي دغې د حال په څیر بار سره ومه حال نامه چې کما مړې پیړي زر نخرابي او چې کم دځوچ لکه زر نخرابي دغې مکان په دیوار سره ومه لکه ا گرم علا کو کې سمو کې مړې بس کېنې په درې او ریټرې او په دې ورن کي په کوستان په غور کې مړې اوسونه لسکاري په ټول چړو راځي په کې نو سره دې ماړو چار چرته ترې ودي دي چې می ټېمو نو ټول سماله وي غياره ونه او Himalagle هغه ایمال نو چرای شو نو دیوټه کاندې نو ا کاندې ته چورې او خلک پر دې وروګر دي ده سورځي میاشتي لیکن سړۍ پیدانه او ایمال مرزه ترسهول و یوځه کتو اندې دي چلو شوچی کله راځي پرلهس پرلهس ولای وره پاسې دوش یو سپن کې تله دي د زی ساتي یې دي تا دې نو د کم سره جوړې تا مې ایمال والے ورکلې چلته ورته چولې انده په لاس باندې رسیدو والے غړې وای बट نو ولا نو سوال دښمن کېږي بېځای ساتي د غړې د ټنګارې ورته پیو پیو دا ووتل تا ته وځول په پیپی کمز نه و حیران یوه دې ګوري او کې ورته هم لري 200 پرمیش دې ځ ډېر وګور ځو میچ آګي دا پرېش نه آواز کې بي آواز شي دې چې له آواز را مونتاژ ورته ما زموږ په چوره اکثرا به کې روغ جوړ پروت کړي دې خبرو او دا غرش په وګو میشي پص هغه مکان په دې بار ترام د یو جن غالیب راي لري کې باندې د نن زګونو کې ضرورت لري کې ځنه کې درمه نه وي ساده دې یو څه ذکر کړی نا چوي د وکستانو د حلب په خار کې دروازه چرادلنو هغه په جاسوسي کیسې کې ګرفتار شو شو اړه ورو شو چې دا کمرې کې نن او دغه کې بار نه به څه خبره لې وکړه ومته تحقیق یې حل باقي یو چا په یو خار یو اپته په ناونه په اړه خراکو نکاکو اس نو اپ ته پښته په تولګرتی دا بي ګنا دي ان دروازه کولاو کړې کولاو کړه اته قاتور مړو په بالکل روغ دي ځکه لوندې نه نه مړ هڅه حیران شو ته سوچ دې خلګې حیران شو لکه دخل کو خیال دا چې په کار داوی دا کومه طاقتور ده نو دا نوې مړو دا کوم چې فور فور دی دا مړ نزدیکی هو حکیم او طبیبو اگر دا خبره د حکمت موافق ده او که دا بل شو دا بیا نه موافق نه وو ای څنګه که دا کوم تړې سوربو د دې خورا کا دغه ته ورې خلق ته ګوري ته خپل د ونه دا مو د لمنیت زونه ده دا څوک ساربدي څوکاسی پړسي ده دا د غوازی پړسي ده ساربنه نه نو یو کچرته ورته کارشو نه الره غوا ته رې د سخت ساده نه جواز نغوم اختلاف ته دی امام یعملت په نیت تروی میه کی پوری کیریش امام شافعی دهم دا قول یو روایت کې راځي چې دیوروزه پوری کیریش او امام شافعی بدل روایت دا ني چې ما لم یا بل جسد تر سو پوری چې جسد بل او یبلغت دا د شونې او راستا نه <متاز> دا, دا, دا, دا, دا, دا لدیمه تعالی خبره شو باپ کی دي کم حدیث ته دینی استدلال نه سره خلق چې کم مطلقن قیل دي په جواز صلات عل القبر مضمون له حدیثه مګره به نهویتی او جنا نه یا یو کړه ثابت چې کم راوی دینه نه تقدر ته صحیح خبره دارا چې دا زنانه و ديو خرقا او کونیتهم جنو دا خبره هتي نه پتل باری اول جل تین سو اکتر کتر او پتح الباری درم جل پچتر که چې کم حدیث چلی ابن عباس صدا حدیث او بھوری رده کم حدیث چلی ابن عباس سے نفعه کہ ما تا انسانون کان یهودو ہو انسان مڑو نبی علیہ السلام دا غب مارپور سیل را گره دا غنون تلحیو نوکه دا خبره کوله اوس هغه تر زنانه وی لا قول <سؤال> صحیح نه لري فکه دا دونه جدا جدا پتي دا که تر زنانه ترغه لو او کې څه ده سړی سره و نه دی وسې پداره چکان یو یا قم المسجد لیر جمعه صفای وکول نور کوله دا نه ملي ترم دا بارکی تپوس کوله پخیب و نبی علیہ السلام نپویدا کنه ته پوز ضرورت هجی نو ویله شما تمله نبی علیہ السلام ایتاس خبره ما دره پدی باندې بیا نبی ریسه ما ته خلقو ته خبرو خود نبی علیہ السلام پغیره جنازې مو زکړلو دین یو خبر معلوم شال چې جماعت خدمت <متحدث> سو کوي تغیر چت مقابله دا غریبه زنانه و ترنګ نتوروه ونه بي عليه سترات والسلام غوړه د دې موضوع او دا, مالکی دا حدیث د مسلک حنبي او د مالکي مسلک خلاف واقعي بظاهر هغه دې بارک استوي نو دې بارک هو دا و چې دا د نبی عليه سترات والسلام خصوصیت او دلیل له خصوصیت حدیث څخه کم چی مه مسلم ذکر کړي نه ان هذه القبور مملوته و ان الله ينورها بالصلاه عليه چې دا قبور در ترينه د کوي د ما په منکه ول سره په دې کې راناره دا نبی رسولان چې مونږ وکړو په دا قبر در خصوصیت شو کړو راناره اواز وایي چې صاحب کرام نبی اسلام الله نور کړو نو ګي کی دی چې کم مونږ وکړو موږ نه شه په وجود د اسلام رسولان چونې شونه ده د نه نه ښه شبه ګرځم ما زموږ هم دا وي تر غړ نه دریم ځوابدار چي باز رواه سن نام علي میګي چې نبی له سراتو سلام دې نه نصر الله وکړ او ته د جمعه خدمت <متحدث> کې ان استاد د جنازی مو زده پخپنه کو بیا وشو دا چې سپیړټې مو خبرو نه کو مزګ نبی له سراتو سلام اغلو پر کور د پارال د دې دونو او خر دوخر سره رم جواب حنډيو علما دام کړي چدا خبره وایې ته او خبره وایې په داسې مسایلو کې چې په چومې مور بلوايي نه پایو حکم نه تابې عموم البلوا جنازک او قبر د عوام خبره نه په بدې سي خبره هڅه نه تابې امام مالک دیوې پر عمل مديني والے او علامه ابن الحمام سیب جواب کړی چې دا بغیر د جنازې نه دی وکړلو جواب وکړ صحیح نه معلومي کی چې صاحب کرام درシー نه کول چې انسان مسلمان بغیر د جنازې نه هو جواب صحیح نه دی ما وحکینه جوابونه راته راټیځه وای با مصلات او يموت في بلاد د ش موځ کولپ مسلمان چې دغه مووت غ شي په داسې ملکې چې هغه او دا حدیث نجاشی امام ترمیزی امنا خلکڑه دی او اگر ترجمت الباب داستی ریجی با مسئلات النبی علی النجاشی نبی علی السلام من سوال پا نجاشی باندی دا حدیث را رو چی نبی علی السلام صحابو تخبر ارکلو دا نجاشی نجاشی دادا حبشی حرب ته ویدی نبی علی السلام کم د ننج جنازه کړي د نو د په نبی اسلام غبانې ایمان نهړ نبی اسلام س ته او په کم ور او پات شو خبر ورکړلو او دا په نهه اجر ک پات شو دا د نوبییر اسلام په زمانه کې اسلام را او په خپله لاقهې مړو مخکله په یم کې نه نبی رحمتہ صاحب او است مصلات مصلا مراد جنازی د طریقې کول زې بقیول غرقت کې د امره کې قاعده لږه نه د مراد اخته نو نو سپېږو په حدیث سره تکبیرات او یې نام څنګه چې جنازه کې پرور تکبیرات لري د دې مسله رالن مسله د صلات عل الغائب تازہو پیټی کتابونو کې لري کړی دي جنازې دمانځه په کوم شرایط په چارتونو کې یو شرط دا نه چې جنازه حاضرې غایب نه امام احمد امام شافی په نس باندې غایب جنازه جایز مطلق قد امام ابو حنیفه او مالک په نس باندې نه جایز مطلق شیخ الاسلام ابن تیمه رحم الله چکدا ځکه چې په هغه باندې جنازې مونږ شوی وخه پلا علاقه کې بیان راځي او کله چې جنازې مونږ پینې شوی نهقدر الحرب <سؤال> دې کنه مشرکین ولاقدا بیان پیځي دي مستنيب امر دي کې باب وسنات المسلم يموت بي ميلاد الشرك چې ډول شیخ اسلام چې کوم تحقیق کړل دي دا ترجمه الباب هغه موافقت کوي ام نحبان سه ته که بلد المائیت پا جانم دا قبلیو کلی د مالی نو جایز دو کنن نا دا جایز حدیث البام کی چه کم راغلی دی که نبی علی السلام دنجاسی جنازه کړی نو دا این باره که زمان ایموی چه دا دنبی علی السلام خصوصیت خصوصیت پده مانه چه باز روایات که سند باندې نبی کلامی چ مهي ته حجابات ختم شو حاضر جايشي چې کما جننده ودايه مستحذر شو نبی عليه السلام مدغ جنازه په حق د نبی عليه السلام کې حاضر شو او اصحاب کرامو چې کم کړي نه دا پتاب د نبی عليه السلام کې کړي پتاب د نبی عليه السلام اوستو شو چې جدہ د نبی عليه السلام معجزه شو غورته کېله او ړکاره ک بل چا د پره خدا خبره شته خصوصیت د چا شو د بیا سلام او دویم جواب داې چې دا خصوصیت د نه جاشي د جا خصوصیتولی ځکه اوې ح کې را ځي چې نهجاشي دا چېچر ته نو مشغولیت چې ما تعاریز حکومتنا زبر اغلی مزینیم نوریت اماماو پا نبی علیہ السلام <سؤال> پسی پیزار گرزوالے دو مر آغاز و محبت کی ظهار او کم صحاب کرامو چی حفشیت حجرت کردو دوکر داغوی انتہائی قدر احترام کردو نو پدیو جان نبی علیہ السلام داغو غیبانا د جنازی منزو خلدو نبی علیہ السلام داغو غیبانا د جنازی من زبلندره چا خصوصیت شو نه نه جايش خصوصیت شو, جا شو دا تا او په ټول ذخیره حدیثونو کې تاسو ته پته دي چې د نبی دې زرات سره سم سره صحابه کرامو پاتشي وي دی مدینه ته هټونې دی راولې شي نه به له تنان په حيات هغه مدینه ته ندی راولې ده ندیر غل چته په صحیح روایت کې دي زهي روایتونه hội او صحیح روایت کې چرتا ندیر غل چې نبیین السلام د غین جنازه مونږه خړایې میره مونه کې چې کومه قراءه او پاکشي نه ندیر غل یادو شي کم کسان چې موت کیه او پاکشي ندیر غل اونو ما بو دند کی څه زوري کړل ده چې هغه کممه غیبانه جن کوي نو کې سلوور نمونه یاد کړي چې پهغبانې د نبی د سلام غیبانه جنناه کړه لا جاشي نه شي او لیکن دا و باره کې د مرارت ک دی حجر چاپیزم اولاد د اولا دا چې د کمره وپون ې چېغلللي نو دا په داسې اسانید د سقلي کلو هووایه کلوخوا چې د زوی پرهتني صحیح راوي دی چې په سیوال نه جا شي نه مديو چې نه دا اوسیت شو نن څه باندې نه د مسجد ځای کوي کېولې شي کوي دا خبر دې کینه چې نه د مسجد ځای کوي کورې شو په چې پردې نه چړي تماشہ کوي نه چې کومه صفائی کوي او یان چې کوم دې زنانہ د قطره د ژوند سړومته تمره کار سره ملي نور خو زنان اول نشته ولاسه په یوه پردای کې د نن د نن کولې او قناه تاسو ډیر خبره کوی چې کومه دي جن دل کې شو نه خو بیا خبره نه ده علاوه کې چې مې او نه به چې مخکې خلک کومه د جمعې د ورځو شوهره مجبوره ده مګنو د جمعې د ورځو د دې د اخته کول په کار نه کوم چې سر دې د اخته په خزو کوی نو مامه چې دوی له چې خێر دا وګورې چې تا و دې کمه اړه زنا من راش په داخړي اجتماع تو دا خاريب و بده دې کړې او لس بجي شي د خزو پټ نه لې خاورې فراولې شو یمله آسی دې لرډ سپیکر تنګ وایو تاسو الله وګخه کمه پوین د منو سره وعده کړو هغه پټه امرام نه دي تمنګې چې و بام ګرمې کړې دا کار نه یا خپلوا امام لو جماعت نشته یو خطرناک خبره کړم غریب کو ساده و نه پوښیدم نو ځانان کوی چې پردی خبرې د پردی ديږي دوی همدغه خبره چې زنانه په غمراض کې نه مبتلا او چې کوم امراض دي چې کله امراض بريږي نو هغه جماعت ته نشي تللی کنه نو کوی شي وای بلکه بلادې ته په پاتې کې د نورو د مذهبي جنننونو له پاتې کېدو سره ویجا له په دغه ډول چ دیر مړی په یو قبر کې جمکی دې شی کنه او دویمت ترجمه دویم جوزه ترجمه مطلب دا ده چې قبر باندې علاما او نشان علاما نشان ده چې کما د قبر سر ته یا خپو په لږی کانه او ډول چې دغه پذریبانې باندې مېږي دا زموږ تل کې قبر ده دا جہیذ که جہیذ بل زنانو د سړو د قبر پر کوم پلیسر بازی کوي سړو د پاره دی قبرونو کیاله غري جنې غوډره زنانو غوي دی زنانو ته ودرو دی دغه مسلمانیم ده حدیث ذکر کړل دی ا کثیر ابن زید مدنۍ د مطلیب بن خلقي چې کله عثمان بن مزون په تاسو دا عثمان بن مزون د په تاسو کې سمښت کې نو ذا اولنه مهاجرینو کوم دا غ جنا ز اوستیشو بقيو الغرقت مديني ذمن من اوريد مقبرينم بقيو الغرقت ارقدوننم او بقي له مقام جنت المولى ذا مکيم وکرمی مقبره اندي دپن شپای کی امام الرحمن <سؤال> نبی صلی الله علیه و سلم ورو پیغمبر اسلام رجل نیو ته یو بیهجر شیراوی نبی اسلام ته او کاڼه یو کاڼه او ته نبی اسلام خدایو چې دا کاڼه نه راوړله نو په له میثتی حمله هو عطاقت نظر او دغې دراوړلونو پاس دغې ته نبی اسلام او حسران او نبی له دراتو خپلی په دې مټه ښکار کړی په کپڑے تیراس کړ کثیروی متلیب وای اکه سما د خبر را کړی دی تنویر اطلاع نه غوی کعنی انظرو الایسی الای رسول و یگ ز گورنس انوالی د مړو د نبی اسلام تا این حسرانه ما کری چی لستونی داینه پورته کړیو دا خبر چ کی نو یا خدا دیوژن چی دا حدیث ما تخیات دی ایا من باب المحبت ته انظر و تنیدش مه ګان نه پنتقوم کې هودو په وادسر عثمان بن مغن او وی وی اتعلمو قبر اخي نشان دار کوم په دې سره قبر د خبرور او ادبن اليهم من مات من اهلی او زبد پنتقوم ني قدرت سوجي مرشي زماده اهل دین دا معلوم شو چې قبر باندې دا څه نشان او غیره لګولې شي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 داس یو سیز دروال خزه په نشان دپاره پاره نشان نام کې د قبر پیژني او څلو خو د تطبیقم کولې شي او دا مې چې د قبر نشان معلومې زکه د قبر بیا جوړول د قبر نه شته دا زمو خلک پرې ریټی ترې ژوندې بي قدرې چمړشه قدر منشه خو قبر کوراني دوراني من چې د نشان ته پدې د قبرو مې دا قبرو نقله حکم نه ودیدې ګټه کتاه سوچوکې ترجمه مطلب کې دوه جزء او د یو جزء شامل شو چې جزء ساني او جزء نشو چې په یو قبر کې ډیر مری کې خاودل دمه راکي اشاره حضرت داوي چې دي ځکه مران مراند د دې قبر نه مقبره ده په قبر نه په مقبره دي چې دا بودا ودو په پاجینو سو کې جمل الموتى بل مقبره را چقبل مړي انسان په وزه کې نه دي نه دي او بلخه خي نداء خد ده درتي نبي الاسلام دا نو الیه من ما تا له خوا تر بخوب حرس او خاندان کې یو پات وې د خبري تو باب په هپار بادو بیان د قبر کشنکی کی یجد العظم اډو کې بیا مو می حالین تک بو آی یو ترتبه کیږي په ذالک المکان دغه مکان کني کومزه کیږي چې دغه اډو کې لمړی میلو شونده په ریبل دی بکه یو کنه دغه قبر وکړي مندلتي کم حدیث چ متنیب ذکر کړل دی لږه اختصار دی ورا حدیث دا ده علامه سیتی شی ذکر کړه جابر زہونه چې موږ د نبی علی صلوات و سلام سره ودیو په جنازه کې نبی علی صلوات و سلام ناسو او قبر کڼه ته کې ریشو موږ هم چې د نبی علی اسلام ناسو نو هغه قبر کڼستو کې د نبی علی اسلام څخه ودني کولې د مينځ کې هغه یو اډو کې رويستو کله د مړي پندایو دا اوچوونتي جاي نه شي دا نو هغه دای چې ماتول نبی الله صلی الله علیه و سلم د ماتوا او به نو چې ما ټول د مړي په د ماتول دي چې ځندې او چې د هيو دو کې ماتول چې مړي نه دو ته وی چې دا اې او طرف ته کې هودلو د دینه ترجمه تل <سؤال> باب ساري شو چې کله دتیو اډو کې د مريره وخيږي نه په خوانې قبري نوبل قبر کناستو ته ضرورت نشته او کما اډو کې چې راوته نو د خو کې هودلې شي او مړې و په قبر کې خښ کړل شي دا مصارف شو بیا دوخې سمه قبرونه نه دی او تل حدوي بلتشه وي کې کم قبرونه دي دا شق دی هغه دمړی نه پوالي خلک نه به قبر دا د تخته په مقدار بیسیکل کته څنګه مړي سمراغه او ګډواله په مقدار کټ راځي ډورو کوي خو چې مړي کې دي بار سره تحقیق یې هو درې شي دویم چیرینو لحد له انداز کې وي چې ستې د کټه کوي ستې د مړی په مدار باندې مېره چې قبره ترپته د مړی نه دی جو شپ مې مدار باندې ته یو ځای وکړتې چې د امړې په کې دی مړی چې په دغه قبره کې اخوا کې دی په له حد کې له طرف ته ستاسو تخته و درې دی او دا طرف مکمل <سؤال> باندې لکه ځمن قبرونو کې په خبره نه او لیکن کم چی لحاد دینا کې لحاد کی سکی داو پرچی دا تولہ بنید ال طرف تا ست لگ دا مریت و مردار پاتیش کم از مضبوطی دي اگر سمیز مکی شوئی پاکی لحاد کی حاد زمانگا لا قوز مکی کی لحاد مشکل دے گرانی دی لا عرب از مکی مکلجی دی پاکی لحاد کی دلتی حدیث کی را لے نبیل اسلاموی لحاد زمانگ دا, دا پارا او شخ زمانگ دا, دا غیر دا پارا دې حدیث په تشریح شریحینو مختلف افعال <سؤال> کړی یو قول ناکه لحد من درې اومت مومنان د پارو او شق د مخینو او متونو د مومنان د په داو کې بیان دی کې د لحد پزلت شو د دې نه جنګ نشک نارواله کړي په ذلت د لحد باندې او ک دا تدش چې چې چې لا زمونږ د پااره دی د بسلمانانو د پاه او شخص زمونږ د غیر د پااره چې سواردي نو پاخت کې دا او په زیلتته پختت نه بلکې پادمې جواز د شخص دلالت لاړ لیکن دا تووج چا په سرړي نه ده دریم کول چاده کړی دی چې زمونږ د پااره دی نوبی اسلام ځانانی دی. لانا جمع سير عشر او دي نذا بيدق بنيلي اخبار بالغياب ندي زريعه السلام طلب شيء عندنا تبي اوش النبي عليه السلام ده بار لحد قبر واقش اوشق ده غير ده بار مقصد چيني نور ده بار وشق رجو زمانه بار وشق بعده لانا بيام را دي جودا دي او په دغېری <متحدث> ان دیو د پارش خدا ټول تو jihad چکه مو شو دریم اکسدم داره چې دا دوانه قبرنا جائی اگر چې لاحد بهتر کمزې کیږي نو هغه د لاحد لا کنه کیږي نبی ماش او دا موږ څنګه نه چې ګني شخ ناروا دي دا غی دادا چې صحابه کرامو کې دوکسانو یو ابو طلحی انصاری رزهو او د لاحیدو دغه هغه قبر کولو سوچ کوم بل حدیث قبر او بنا عبد الله او ابو بيت الجراح رضا هو ده شقافه دغه شق قبر کړو او ابو بيت الجراح چې کبه امين د ریومت ته دا کار هغه په تور د مانست کولو نو چرته شق نہ روا و نو ولي به هغه دا کار په تری صدا مانست سره کولو ځدستته دغه سلام چې شو نو صاحب کرامو کې اختلاف راغلو چې د نبی اسلام د پارل حد وکنو او کنه شکو سم؟ نبی په سالفه دیو شیکم صحابي مخ کرامې په دې تو کې پس هغه وکړو نو چې شک ناروا وه دا اختلاف ولې کېوري؟ ناروا نه دې غبرم دانه چې اول بل حد کې دغه نه کېږي نو بیا وشو اچھا اچھا دو کسان با قبر تکوزیگی چی مڑا سمبال کی نکه او کس نو آمیر ہوئی چی غسل و رکڑو تا اللہ پیغمبر در فضل او اسامہ ابن ذیر رضوان اللہ تعالیم اجماعین او دیو داخل قڑو نبی علیہ السلام قبر تا خب بیا اخوادر روایت ذکر لا امیر جماعت مرحب یا ابن عبی مرحب روایتنا قلقلی که دو داخل کلو دزان صحب درحمان امن عوف همه آم ام. ام نو گوی کسان دا لا سلور کسان قبر ته پوزیدل پلحد کی زمان پدی قبر قبرون کدانی کدانی کدانی پدی قبرون نیحایت دو کسان پوزیدیش دو کسان سیوی اوترب تاودری گوبل بل, بل. بل تا سلور کسان نه بکی میری مقام کی سوالتوچ گور صاحب کرامو کی غرغر کسان دي دا تقریباً کشران کسان دا خدمت و قرد نوالی رضی اللہ اتران نمود دا اغیر جواب کئی فلما فرغ علی قال انما یلی رجول اهلو انما یلی رجول اهلو ویلائیت دکار دے و سریبا کئی دا اهل مقصد دا داری صاحب کرامو دا برخ کار کوي دا کهغ ورړه شو نه بیا یا خبر کې دا په یجن نه ک مقام ستاسوچ دا په دی چې مونږ د پغبره د سلام ااخباو د پاره دی چې دا غې دا خ مشي د مقام د او کله چې د چا ستاو پاسپ کې څومه شاگرد چې و ما وکړهور ما اوکلوم کوله داغ د په کور دپاره داخبره ړ سلام داره چې خپلوان